Három. Az amcsik nem tököltek, rendesen nyomták neki. földút ide vagy oda. Bőgtek a páncélozott monstrumok motorjai, az utasaikat megdobálták össze-vissza. Olyanok voltak, mint a megvadult bivajok. Ennek láttán, akinek volt esze, azonnal elkotródott előlünk. Persze mindig akadtak, akik úgy érezték, hogy packázhatnak a szövetséges erőkkel. Keserű tapasztalatok árán, de ők is rájöttek, hogy ezt a játékot nem nyerhetik meg. Főleg nem az amerikaiak ellen. Ahogy a konvonyunk slalomozva haladt a helyiek járművei között, fentről úgy nézhettünk ki, mint egy páncélozott anakonda. Úgy látszott, hogy ez a tapasztalat, vagy a józanész, még hiányzott annak a helyinek, aki egy bordó Ford Explorer terepjárójával gondolkodás nélkül kihajtott az első oskos elé. Az, ha nagyon akarta volna, valószínűleg egy satúfékkel meg tudott volna állni. Viszont ez szóba sem jöhetett, mivel benne volt a pakliban, hogy szándékosan akarják a menetosztapot lassításra vagy akár megállásra kényszeríteni. A vasszörny elkapta az afgán zsip hátulját, ami megpördült, átcsúszott a szembejövő sávba és belecsapódott az ott érkező teherautóba. Helyi szokás szerint a teherautó is úgy nézett ki, mint egy máhás szamár, bőségesen túlpakolva. Az ütközéstől felborult, a sok szállított limnom pedig szétszóródott az úton, ahogy hosszú barázdát vált az útporába, magá előtt tolva a is. A visszapillantóból láttam, hogy több tucat afgán jelent meg a semmiből. Néhányan próbálták kiszedni a roncsból a túlélőket, mások az öklüket rázták a távolodó oszlapunk felé. Mindig is rejtélyesnek találtam, hogy honnan a francból jelennek meg a helyiek, akár a semmi közepén is. Nem kellett volna megállnunk? kérdezi Geri sopánkodva, sűrűn nézve a visszapillantóba. Rendesen oda a fornosnak. Geri, tudod, hogy ha egy kis esélyét is látjuk a szándékosságnak, akkor húzunk tovább. Hát ja, de ezért még kurvára elkenik a száját egy NATO menet a az tuti, tette hozzáhat is. Ez borítékolható, de remélem nem a miénk lesz az. Kívánságomra a többiek is egyetértően mormogtak. A rádión annyit közölt a menetoszlop parancsnoka, hogy volt egy kis fennakadás, de a tervek szerint folytatjuk az utunkat. Kis fennakadás. Beszarok ezeken. Valószínűleg hazavágták azokat, akik a terepjáróban ültek, és a teherautóban lévők is komolyan megsérülhettek. Erre ez meg kis fennakadásról dumál. Aztán meg hogy gyűlölik őket, és lépten nyomon megtámadják a katonáikat. Erről beugrott egy beszélgetésünk az egyik helyi tolmácsa, még a misszió elejéről. Aziz úgy kezdte, hogy van egy jó és egy rossz híre. A jó, hogy az afgánok csak az amerikaiakat utálják, a többi nemzettel semmi gondjuk nincs. Ezt a hírt egész jól fogadtuk. Aztán a tolmács viccesen hozzátette, hogy mivel az afgánok nagy része nem tudja megkülönböztetni a nemzeteket, így mindenki tamcsinak hisznek. Na ezen már nekem is röhögnöm kellett. Az életnél... Nincs nagyobb móka, mester, az már biztos. A tököm az országba. Mélázásból egy gödör húzott ki, ami úgy megdobta a hámvinkat, hogy bevertem a fejem. Még szerencse, hogy volt rajtam sisak. Ez vissza is hozott azonnal a jelenbe, ami a hadműveleti területen nem egy hátrány. – Baz meg, Geri, meg akarsz ölni? – háborgott zó a toronyban. – Bocs, szaraz út! – üvöltött vissza Geri. – Azt szara, hogy vezet faszom! – hallottam Zó mormogását, de ez Gerit már nem izgatta. – Csupa a polya! – tette még hozzá, de csak azért, hogy választék a választékos spanyol tudását. Kentük neki, mentünk, mint egy tehervonat, és senki kedvéért sem lassítottunk. Belegondoltam az afgánok helyébe. Ha én élnék itt, és idegenek ezt tennék velem, akkor valószínűleg én is odabasznék nekik. A tengeren túliak hajtották végre a legdurvább műveleteket, amiért tisztelet volna őket, de ezzel a pökhendi viselkedésükkel célkeresztet rajzoltak a többi ország katonájára is. Végre magunk mögött tudtuk a sivatagos pusztaságot, amit csak a néha felbukkanó öreg téglaégetők törtek meg. Págmán határát jelezte, hogy az egyhangúságot megtörve itt-ott zöldült a táj, és a hegyek is élesebben kirajzolódtak. Aztán elértük a központban található Diadalívet, amit Afganisztán 1919-ben kikiáltott függetlenségének emlékére emeltek. Ez csomópontként is üzemelt. A környékkel az volt a legnagyobb gond, hogy ritka volt az úthálózata. Persze így könnyebb volt tájékozódni is, de a katonák rákényszerültek, hogy mindig ugyanazokat az útvonalakat használják. Ezért viszont a táliboknak könnyű volt rajtaütést előkészíteni ellenük. Főnök, itt jobbra kellett volna mennünk a rendőrkapitányság felé, mondta értetlenül Geri. Szard le, nekik van GPS-ük, minek a mi tudásunk? Gúnyolódásomat Geri csak egy várándítással nyugtázta. Lassan elkönyvelhetjük a mai napot járőr tevékenységnek is, annyit csalinkázunk itt, tette hozzá máté viccesen, én meg feltartott majd jeleztem az egyetértésemet. Rá fogunk baszni, tuti rá fogunk azt is, miközben folyton kifelé nézett, hát ha lát valami gyanusat. Erre már nem akartam reagálni, már csak azért sem, mert engem is egyre jobban hatalmába kerített ez az érzés. Az USA dicső lovagjainak néha fogalmuk sem volt merre kéne menni, mert ezen a területen a GPS a vételi hibák miatt szar se ért. De határozottak maradtak, ahogy az tőlük megszokott, és a saját berkeikben el is várt. Tíz perces késéssel, de végül berongyoltunk a körzetrendőr kapitányságára. Nem mondanám, hogy tártkarokkal fogadtak minket. A kapitányság Puritán utcai frontja beleolvadt az utcaképbe. Fehér betonfal, közepén egy zöld boltív, alatta ugyanolyan zöld két szárnyú kapu várta kitárva a, a konvojunkat. A boltíven a pastú felirat, gondolom, rendőrséget jelentett. Mi az afgánok írását viccesen csak tündeírásnak hívtuk, és annyit is értettünk belőle. Szerettem, amikor a veszély figyelmeztetések esetén ilyen írással kaptuk meg a robbantásra felkészített gépjárműrendszámát. Esélytelen volt kiszúrnunk vagy megtalálnunk, hiszen az írásuk számunkra ovodai firkának nézett ki. A kapuban több rendőr is trázsált gépkarabélyal, és megvető arckifejezéssel figyelték a menetoszlopot, ahogy az beállt a kapitányság udvarára. Belül néhány egyszerű, kétszintes épület állt. Régebben talán iskolaként funkcionáltak. Mire kiszálltunk, addigra megjelent egy feldúlt tiszt, és heves gesztikulálások kíséretében magyarázni kezdett az amcsik tolmácsának. Azelőtt maga a parancsnok jött elénk, és kedélyesen, már-már barátian fogadott minket. Mátéval elkezdtük levenni a védőfelszerelésünket, csak a pisztolyt tartottuk magunknál. Tudtuk, ha teljes felszerelésben megyünk be, akkor semmilyen egyeztetés nem lesz. A helyek úgy éreznék, mi nem bízunk abban, hogy náluk biztonságban vagyunk, ezért nem működtek volna együtt. Az afgánok lelki világa mindig is érdekes volt, és nem nagy mutatvány megsérteni őket. A jó kapcsolatok fenntartása és az infószerzés érdekében vállaltuk ezt a rítust. Újra kezdetét vette az orosz rulett. A tolmács fordításából megtudtuk, hogy az afgán rendőr tiszta balesettel kapcsolatban problémázott. Hangot adott felháborodásának, és hozzátette, unja a szövetséges erők után takarítani a mocskot. Azt is biztosra vette, hogy mindezért tálébb válaszcsapások lesznek. Hamar levágtuk, hogy a hadnagy nem a roncsba szorultakat sajnálta, tettő rájuk magasról. Csak nem akarta, hogy amikor majd kocsikázik hazafelé, akkor egy motoros elszáguljon mellette és egy mágneses szerkezetet tegyen az autójára, ami majd a darabokra szakítja szét. Az amerikai parancsnok már fél úton járt a védő felszerelése levételében, de látva a helyi rendőr hozzáállását, visszavette azokat. Szart magasról a protokorra. Na fasz, ez egyre jobb lesz, gondoltam magamban. Megértettem mindegyik fél helyzetét, de az elmúlt fél év rettentő sokat kivett belőlem. Kezdtem rohadtul unni már, és inkább közbeszóltam. nagy. A tábornok úr már bizonyára vár minket, hiszen előre egyeztettük a találkozót. Mondta olyan hanggal és határozottsággal az afgánnak, hogy a veszekedés el is halt egy pillanatra. Oda kísérne bennünket. Angolul beszéltem hozzá, a szemkontaktust végig fenntartva vele, a mellettem álló tolmács fordított mindent. A hadnagy a dühét visszafolytva bólintott, és meg sem várva, követjük el vagy sem, elindult az épület felé. Többször jártam már itt, pontosan tudtam, hol van a rendőr főnök irodája, de kísérő nélkül mászkálni nem volt célszerű. A tálibok igen sok emberüket beépítették az afgán haderő és rendőrség soraiba, akik csak arra vártak, hogy megkapják a parancsot és mészárlásba kezdjenek. Voltak olyan alvó ügynökök, akik hosszú évekig szolgáltak, mint a katonaként vagy rendőrként, mielőtt a társaik és a szövetséges erők ellen fordították a fegyvereiket. Jó néhány bajtársunk vesztette így az életét, és sajnos a számuk egyre csak nőtt. A tálibok minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy bizonytalanságot ültessenek a szívekbe. Az irodában a rendőrparancsnok éppen telefonált. Szokásos szürkéskék gyakorlóját viselte az oldalfegyverével és a tábornoki vállapjával. Más nem volt az egyen ruháján. Puritán volt, mint maga a kapitányság. A tábornok nem kapkodott, hogy befejezze a hívást, és bár helyel kínált minket, az éppen teát hozó közrendört elhesegette. Ez rossz jelnek számított, hiszen az afgánok alapból vendégszerető nép, és a megbeszélések előtti teázások kihagyhatatlanok számukra. Ezzel kirakta az irányjelzőt a tárgyalásunk további menetére nézve. Az amerikai százados, amint a tábornok lerakta a telefon kagylóját, hányva a helyi szokásokra és illemre, azonnal a közepébe vágott, esélyt sem adva nekem, hogy egy általános beszélgetés után felvezessem az átadási részt. Szerintem a bosszúság az arcomra is kiülhetett, mert a tábornok vetett felém egy együttérző pillantást. Egyszerre mosolyodtunk el, de ez sem tudta a jenki Titánt kizökkenteni a szerepéből. Természetesen a tábornok mindent megígért az amerikainak. Én viszont már ismertem annyira, hogy a hanghordozásából tudtam magasról tenni fog az egészre. A gondolatot, hogy ezt megosztam a századossal, azonnal elvetettem. Egye meg, amit főzött. Aztán láttam, valamit hallgat a rádiója fülesén. Majd hirtelen felállt, mint aki befejezetnek tekinti a találkozót. Gyorsan elköszönt és kihúzott az irodából. Az egyetlen tolmácsunkat magával vitte. Na, itt húztam meg a határt. Nem mentünk utána, hanem a saját módszerünket követve egy emléktárgy átadása közben, hosszan necseteltük a parancsnok erényeit, és megköszöntük a hadhatós együttműködést. Jobb híján már csak angolul. A mondandónk nagy részét megértette a tábornak, és tört angollal reagált is rá. Miután minden jót kívántunk egymásnak, visszamentünk a járművekhez. Most már tele volt a hócipőm. Beszélni akartam a századossal. Kint viszont állt a bál. A járművek indulásra, sőt, bevetésre készen álltak. Zó és At is a felszereléseket és a fegyvereket ellenőrizték, amikor Geri kiszúrt minket és odafutott hozzánk. Itt meg mi a fasz van? Futott ki azonnal a számon. Nem tudom, de az biztos, hogy valami nagy gikszer van. És főnök, nézd! mutatott közben az ég felé Geri. Amint kiértem az épületből, éreztem, hogy valami nem stimmel, de a készülődés elmondta a figyelmemet. Az ég természetellenesen elsötétült, nem úgy, mint egy vihar előtt. a szél, lehűlt a levegő. Alig húsz perce még hétágra sütött a nap, és dögmeleg volt. Egy villám a semmiből hirtelen belecsapott a közelünkben parkoló rendőrségi terepjáróba, azonnal felgyújtva azt. Az óriási dörrenés hatására fedezékbe vonultunk, mielőtt fel is robbant volna. Rádiókapcsolatunk van, próbáltam túl a felfordulásra a járó zajt. Az elején volt, de szakadozott. Valami rádiójelről erről beszéltek, most viszont már csak zörrej van, semmi más. Ordítottak Geri, és a hangjában érződött a tanástalanság. Remek! Én levadászom a századost, és kinyerek valami infót tőle. Máté, addig készüljetek fel az indulásra. Adtam ki a parancsot, és meglódultam arra, amerre az amcsi parancsnak gondoltam. Ahogy visszanéztem, láttam, ahogy Máté szájában a cigi felparázslik.